Kapittel 42 Og Jobb tog til å svare i hova og si, «Jeg har lært at du kan gjøre alt, og det finnes ingen tanke som er uoppnåelig for dig. Vem er han som får råd uten kunnskap? Der fortalte jeg, men jeg forsto ikke ting som er for underfulle for mig og som jeg ikke har kjennskap til. Jeg ber dig, hør, og jeg skal tale. Jeg skal spørre dig! og du ska opplyse mig. Bare ett rykte hadde jeg hørt om deg, men nå ser mitt eget øye deg. Derfor trekker jeg det tilbake, og jeg angrer virkelig i støv og aske. Og det skjedde, etter at Jehova hadde talt disse ord til jobb, at Jehova sa til tema 19 Elifaz, «Min vrede er blitt opptent mot dig og dine to venner, for dere har ikke talt sant om mig, som en tjener jobb.» «Og ta dere nå syv okser og syv værer, og gå til min tjene jobb, og dere skal offre et brennoffer for dere selv, og min tjene jobb kommer til å be for dere. Bare hans ansikt skal jeg ta imot, så jeg ikke gjør en kjendig og dåraktig handling mot dere, for dere har ikke talt sant om meg, som min tjene jobb.» Temanitten Elifas og syvhitten Bildad og Naamatitten Sofar gikk derfor bort og gjorde slik som Jehova hadde talt til dem. Og da tok Jehova imot Jobbs ansikt. Og Jehova ventet Jobbs fangende tilstand da han ba for sine venner. Og Jehova begynte dessuten å gi Jobb alt det han hadde hatt, i dobbelt mål. Og alle hans brødre, og alle hans søstre, og alle som hadde kjent ham før, kom til ham, og de begynte å spise brød sammen med ham i hans hus, og gå og vise medfølelse med ham og å trøste ham over all den ulykke som Jehova hadde komme over ham. Og hver av dem ga ham så et pengestykke og en gullring. Og Jehova velsignet den ende jobb siden fikk, mer enn hans begynnelse, så han etter hvert fikk 14 000 sauer, og 6 000 kameler, og 1000 000 spann kveg, og 1000 000 eselhopper. Han fick også 7 sønner og tre døttere. Og den første ga han navnet Jemima, og den andre navnet Kesia, og den tredje navnet Kerenhapuk. Og i hele landet fantes det ingen kvinner som var så vakre som jobbstøttere, og deres far ga dem arv blant deres brødre. Og etter dette levde jobb enda 140 år, og fikk se sine sønner og sine sønnesønner, fire generasjoner, og til slutt døde jobb, gammel og mett av dager.